In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudhlilhu fala wa asyhadu lah. la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi amma ba'du faqala al mu'allif wa hammalahu ta'ala al-bab fi ikrami ahlul quran wa an ida an idaihim bab yang ketiga tentang memuliakan ahlul quran orang yang uh, ahl ahlul quran orang yang kembang baca alquran atau Hafidh quran wa an idaihim dan larangan untuk mengganggu atau menyakiti mereka dalil tentang masalahnya adalah firman Allah subhanahu wa taala di surat al-hadid Allah katakan Wahai yang azim, syair Allahi fa'in nahamin takwal kulubi. Dan siapa yang mengakunkan syiar syiar agama Allah maka hal tersebut adalah mintakwal kulub bukti atau tanda ketakwaan yang ada di dalam hati orangnya. Apa ini Maksud dengan syair Allah, terdapat penjelasannya di gharib di bagian belakang kitab An Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan syiarullah adalah ma'alim dinihi tanda-tanda rambu-rambu agama Allah Subhanahu wa artinya hal-hal yang Allah syariatkan semua hal yang Allah syariatkan itu syiar syiar agama ataupun hal yang tidak Allah syariatkan maka tidak boleh dianggap dan dijadikan sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa tidak mengajarkan untuk Bunyikan mercon Maka tidak boleh menjadikan Mercon pas Ramadan Seperti syiar Ramadan Karena itu bukan syiar Syiar itu ajaran agama Maka semua yang disyariatkan Allah Allah Itu syiar Salat tarawih itu syiar Salat id itu syiar Salat jumat itu syiar Berupakan syar'i itu syiar Dan seterusnya Tetapun para yang maulid Nabi Itu bukan syiar Karena itu bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala maka sesuatu itu disebut syiar agama Allah syaairullah itu ketika itu adalah satu hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka di antara yang uh, tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala adalah kegiatan menghafal Quran, kegiatan membaca Al-Qur'an maka orang yang mengagungkan orang yang suka membaca Al-Qur'an maka ini bagian dari mengagungkan Allah. Di surat al-Hadid ayat yang ketiga puluh Allah mengatakan wahai abimuhormatilah, fawakhirullahu ainda rapi. Siapa saja yang mengagungkan hal-hal yang mulia di sisi Allah subhanahu wa taala, maka itu lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Dan di antara hal yang mulia adalah, dan di antara manusia yang mulia adalah manusia yang menekuni Al-Quran, manusia yang dekat dengan Al-Quran, manusia yang menghafal Al-Quran, maka dia adalah Uh, di antara manusia mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka memuliakan manusia semacam ini uh, Adalah bagian uh, Dari ayat ini Wama i'azim hurmatillah Demikian jika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman kepada Nabi SAW Berkawaduklah engkau Dengan orang-orang yang beriman Jangan sombong Di hadapan orang-orang yang beriman Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tawaboh dengan orang-orang yang beriman, semua orang yang beriman, dan termasuk orang yang beriman adalah ahlul Quran, orang yang hafidh Quran, dia tentu bagian dari al-mu'minin, sehingga bagian dari orang yang Allah perintahkan supaya kita tawaboh dan tidak sombong kepadanya. Tetapi cara omongan Allah Subhanahu Wa Taala katakan di surat Al Ahzab ayat yang 58. Walladina yudzunil mukminina walmukminat dan semua orang yang menyakiti orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan birrahimak tersebut tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan fakadhimah alubuhtana waithma mubinah maka dia telah menanggung telah melakukan kedustaan yang nyata dan dosa yang nyata maka ayat yang jalel bahasanya Menyikah, menyakiti orang yang beriman Hukumnya haram Karena Allah katakan menyakiti orang yang beriman Adalah Sebuah dosa yang nyata Dengan catatan menyakiti orang beriman Tanpa ada kesalahan Ada pun menyakiti orang yang beriman Karena dia salah, karena dia mencuri Dan dipotong tangannya nah, Maka ini tidak termasuk dalam Ayat ini Karena ayat ini mengatakan siapa yang menyakiti orang yang beriman Tanpa ada kesalahan yang dia Lakukan jika karena ada kesalahan, karena dia berzina, ya, kemudian berak untuk dicambuk, karena dia belum menikah, Makanya menyakiti orang beriman dengan sebab kesalahan yang dia lakukan. Maka ini tidak terlarang, makanya diperintahkan. Yang terlarang adalah menyakiti orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan tanpa ada kesalahan yang dia kerjakan dan dia lakukan. Termasuk orang yang beriman di sini adalah ahlul quran. Maksudnya diantara orang-orang yang beriman adalah Ahlul Quran para penghafal Quran. Maka menyakiti penghafal Al-Quran telah kumya haram. karena bagian dari menyakiti orang-orang yang beriman. Demikian juga termasuk dalil dalam masalah ini adalah hadis dari Abu Mas'ud al Anshari Dan hadis Ibn Abbas yang telah lewat. Yang telah dibahas dan telah disebutkan di bab kedua. Kemudian diantara dalil wajibnya menghormati Ahlul Quran. Menghormati orang yang hafal Quran adalah hadis dari Abu Musa Al-As'ari radhialanhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ikramillah ta'ala ikrama zhaifa al-muslimi." Di antara memuliakan, di antara bentuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah memuliakan seorang muslim yang sudah berusia tua sehingga rambutnya sudah beruban. Zhaifa Ya, syabah ubah. Wahamil al-Quran yang tidak galafihhi Wal jafi anhu. Demikian juga termasuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan dan menghormati Wahamil al-Quran, Hafidz quran, quran. Nah, Seorang penghafal Quran yang tidak hulu, yang tidak berlebih-lebihan dengan al-Quran dan tidak pula jafi anhu meremehkan al-Quran. Demikian pula termasuk di antara bentuk memuliakan Allah Subhanahu adalah memuliakan dzul sultanil muqsit seorang penguasa yang adil. Lihatlah oleh Abu Dawud dan kata An-Nawawi, hadis Abu Dawud ini derajatnya hasan. Dan terkait dengan status hadis ini di uh, Abu Aina mengatakan di akhir bahasannya wala alal haditsabi hadith turqi yakun tahsinah. Dan hadis ini dengan banyak jalannya Mudah-mudahan adalah hadis yang bisa Dikatakan bergerajat hasan Wal'inna indallah Sawkani so, mengatakan dalam buku kumpulan hadis-hadis uh, Palsunya Al-Fawaid Al-Majmu'ah Dia mengutip perkataan Ibn Hajar Dalam takhid hadis-hadis uh, Karya Arafi'i Ar Kitab Al-Aziz um, uh, Karya Arafi'i Ar Ibn Hajar mengatakan Ibn Hibban dan Ibn Jawzi tidaklah benar ketika mengatakan la asla lihad al hadis hadis ini tidak ada sanatnya bahkan hadis ini punya sanat yang sangat kokoh sangat sanat yang uh, ya, sangat yang kokoh dari riadnya Abu Musa dengan lapat semacam ini yang diatakan Abu Dawud kata Ibn Hajar dengan sanat yang hasan Maka hadis ini dinilai sanaknya Hasan oleh Ibn Hajar Sebagaimana dikutip oleh Asyawqani di Fawaid Majmu'ah Sedangkan Abu Ainayn mengatakan mudah-mudahan bisa dikatakan derajatnya Hasan Sekarang betul Qadil Al-Arna'ud dalam kakek mengatakan Hadis ini memiliki banyak penguat sehingga menguatkannya Dan hadis ini telah dinilai Hasan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dan Al-Afidh Ibn Hajar Maka ringkasnya hadis ini kata Hasan sebagaimana kata An-Nawawi di Atbiyan. Dan hadis ini juga dilihatkan oleh uh, Bukhari di Adabul Mufrod. Oleh karena itu saya bacakan penjelasannya di Shahih Adabul Mufrod. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan memuliakan menghormati seorang muslim yang berusia tua telah bersikap pertengahan dalam banyak hal tidak berlebihan berlebi wa qawilul umuri awsatuha dan perkara yang paling baik adalah perkara yang pertengahan. Dan yang dimaksud dengan hulu di sini itu mencakup Hulu terhadap lafaz Al-Qur'an, berlebihan dengan cara baca Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an dan berlebihan berlebi dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu maka termasuk Uh, pembaca Al-Quran Atau hafiz quran Yang berlebihan berlebi Adalah orang yang terkena penyakit was-was Dalam masalah jajwid Orang yang terkena penyakit ragu-ragu ya, Dalam masalah membaca Al-Quran Dan orang yang Pamer dengan Bacaan Qurannya. Demikian juga termasuk hafiz quran Yang dulu yang berlebihan berlebi Adalah Orang yang uh, hafal Al-Quran Namun Dulu dalam makna Sehingga memberikan penafsiran yang bakil Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Dan inilah yang dilakukan oleh semua ahli bidah Maka Termasuk Hafidh Al-Quran Yang hulu Adalah ahli bidah Yang Hafidh Al-Quran Sehingga dia tafsirkan Al-Quran ya, Dengan penafsiran-penafsiran yang tidak benar dan penafsiran-penafsiran yang menyimpang dan saya menjelaskan termasuk hulu dalam uh, dalam Al-Quran adalah berlebih-lebih dalam masalah tajwid atau terlalu cepat dalam membaca sehingga tidak merenungi makna kandungannya demikian pula uh, hafid Al-Quran hamil Al-Quran yang kita diperintahkan untuk menghormati mereka adalah yang tidak al-jafi anhu yang tidak, jafi maknanya di sini adalah meninggalkan berhubungan meninggalkan hubungan dengan Al-Quran, menjauh dari Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan para penghafal Quran untuk perhatian dengan ayat-ayat yang telah dihafal dan tidak menjauhi Al-Quran dalam artian tidak mau membacanya dan tidak mengamalkan isinya. Maka orang yang itu dikatakan uh, Jafi terhadap Al-Quran Ketika Jarang membacanya Atau Tidak mengamalkan isi kandungannya Maka di antara bentuk Al-Jafi Anhu Kasar dan tidak sopan Dengan Al-Quran Adalah meninggalkan Untuk menjaga hafalan uh, Tidak mau mengulang-ulang Apa yang telah dihafal Sehingga akhirnya hafalannya hilang Maka ya, uh, uh, seorang Menghafal Al-Quran Yang kita diperintahkan untuk menghormatinya Adalah orang yang tidak punya sikap jafa Kurang ajar terhadap Al-Quran Dan yang dimaksud dengan kurang ajar Dengan Al-Quran adalah ya, Orang yang jauh dari Al-Quran Dengan tidak mau membacanya Boleh jadi Tidak mau mengulang-ulanginya Padahal dia telah hafal Demikian juga Termasuk dengan Al-Jafi Anhu adalah orang yang Tidak Mengamalkan isi Kanunnya. Dia hafidh Quran, namun tidak mengamalkan isi Al Quran. Dia seorang perempuan yang haf uh, hafidh Al Quran, akan tapi dia tidak berjilbab, tidak berpakaian Muslimah misalnya. Maka ini adalah hamil Quran, namun jahvi anhu. Dia adalah orang yang uh, tidak beradab dengan Al Quran. Kemudian diantara memuliakan Allah Subhanahu Wataala adalah memuliakan seorang penguasa yang bersikap adil dalam kekuasaannya. Dan seorang itu dikatakan adil ketika lebih banyak adilnya daripada tidak adilnya. Karena al-hukmu lil-ghalib. Karena kaidah eh, para ulama mengatakan al-hukmu lil-ghalib. Artinya nilai sesuatu itu berdasarkan yang dominan pada sesuatu tersebut. Maka seorang itu dikatakan adil ketika lebih banyak adil daripada zalim. Dan seorang itu dikatakan alim, seorang yang berilmu, ketika lebih banyak tahunya daripada tidak tahunya. Nah, Bukalah syarat seorang itu dikatakan alim, seorang itu dikatakan ulama tahu semua hal. Orang itu dikatakan ulama ushriah, dia terus seorang ulama tentang syariat Allah subhanahu wa taala. Ketika pengetahuannya tentang syariat Allah dia lebih banyak tahu daripada tidak tahunya Sedangkan orang itu dikatakan jahil kapan? Ketika dia lebih banyak tidak taunya daripada taunya. Yang namanya orang jahil itu bukan berarti maknanya sama sekali tidak ada yang dia tahu. Ya, tidak menutup kemungkinan orang itu jahil, orang itu bodoh dan dia ada beberapa hal yang dia ketahui. Namun Al-hukmu lil-ghalib. Ya, penilaian terhadap sesuatu itu berdasarkan unsur yang dominan yang ada pada sesuatu satu hal. Jika yang lebih dominan adalah ketidaktahuan, maka inilah yang disebut dengan jahil. Inilah yang disebut dengan orang bodoh. Jika seorang itu yang lebih yang dia ketahui itu lebih banyak daripada yang dia ketahui, ketika ditanya lebih banyak, bisa menjawab daripada tidak menjawab. Nah, itulah alim alim. Itulah ulama. Itulah orang yang berilmu. Kemudian An Aisyah terhadul Anha dari Aisyah terhadul beliau mengatakan: Amalna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anunazilan Nasa Manazilahum untuk mensikapi orang sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Hadis -masing. ini ditembak Abu Dawud dalam Sunannya dan Al Bazaar dalam Musnadnya. Atukadil ar berkaitan dengan hadis ini mengatakan atau uh, sebelumnya. Anawi masih mengatakan Wakil Al Hakim dan berkata Al Hakim yaitu Abu Abdullah Imam Hakim dalam kitabnya Urumul Hadis Dan mengatakan perincian hadis ini adalah hadis sunsalihon hadis yang sahih. Nah hadis ini dihafkan oleh Muslim secara mu'allak. Atukatul Arnaout mengatakan diaitahkatinya hadis ini dihafkan oleh Muslim secara mu'allak tanpa sanad di muka di masa Muslim di sana muslim mengatakan dan disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya namun hadis ini disebutkan sanadnya oleh Abu Dawud dalam sunannya dalam kitab Adab di bab memposesikan orang sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing sedangkan Abu Aina ini paketnya mengatakan mengutip perkataan As-Sakhawi di Maqasidul Hasanah Semakola Sahawi, keterangan Sahawi mengatakan hadis ini dinilai oleh al-Hakim dan yang lainnya. Namun al-Hakim dikritik dengan mengatakan hadis ini di sana ada yang terputus, ada salat yang terputus, dan diperselisihkan tentang Marfu ataukah mokov. Kemudian di akhir perkataannya Sahawi mengatakan secara umum hadis Aisyah ini tergajetnya Hasan. Kebetulannya di akhir bahasanya Abu Aynah mengatakan maka hadis ini baik latar kumubisasi di hujah sangat-sangatnya tidak boleh dijadikan hujah meskipun makna kandungannya benar karena didukung oleh dalil-dalil umum yang ada dalam syariat walaupun alam maka kita lihat hadis ini uh, diperselisihkan tentang statusnya al-hak mengatakan hadis ini sahih sahwiy mengatakan hadis ini derajatnya Hasan namun e, sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah hadis yang baik ala hal yang jelas meskipun ada ulama yang mengatakan hadis ini lemah, namun isinya benar, maka Nabi salallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menempatkan orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing jangan menyikapi orang semuanya disamakan, orang tua orang yang lebih tua dengan kita usianya Dianggap sebagaimana orang yang sepadan Dengan kita usianya Dianggap sebagaimana teman sendiri Ini tidak benar Seorang yang uh, menyikapi seorang yang alim Seorang yang berilmu Kemudian disikapi sebagaimana teman akrabnya ya. Ini juga Satu hal yang tidak benar Dan masuk Dalam hal ini Adalah menikapi seorang Hafizul Quran Maka disikapi Sebagaimana layaknya dan kedudukan yang pantas Diberikan kepada seorang Hafidul Quran Itu maksud An-Nawawi meletakkan hadis ini Di bab, di bab ini Menunjukkan taknya kita Bersikap kepada Hafidul Quran Kepada para penghafal Al-Quran Dengan sikap yang layak dan pantas Diberikan kepada seorang Hafidul Quran Seorang yang memiliki keistimewaan Karena dia menghafal Al-Quran Jangan disamakan dengan Semua orang Dan di, eh, disikap sebagaimana umumnya orang Kemudian adis berikutnya Dari Jabiradul'anhu anan Nabiya S.A.W Senyata Nabi S.A.W Karena ya jema'u baina min Minqot uhudin. Nabi S.A.W mengumpulkan Dua orang Dari orang-orang yang Para sahabat yang terbunuh di perang Uhud Di satu ya, Satu tepat eh, Satu liang lahat Karena ketika perang Uhud terjadi terdapat 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, gugur di medan jihad, 70 orang. Dan ini satu hal yang tidak sedikit kalau mau digali satu-satu. kalau mau gali lubang satu-satu harus buat 70 lubang. Nah, karena itu maka keadaannya sangat menyulitkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, memutuskan satu lubang bisa dipakai untuk dua jenazah. Lalu bagaimana cara memakamkan dua orang yang uh, dua orang dalam satu tiang, liang uh, liang eh diang laha? Sumayakun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyuhuma aktsaru akhzan lil Quran? Manakah di antara dua orang ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa iza ushira ila ahadihima Ketika diisyaratkan kepada Nabi bahasanya ini lebih banyak hafalan al-qurannya daripada yang lain, ketika mahu filah maka Nabi saw mendahulukannya di tianglah, di dalam lahat. Maka jenazah, karena ini tiangnya lahat, maka berarti tidak ditumpuk, akan tetapi ada yang mepet dengan arah kiblat dan ada yang di belakang bagaimana pengertian lahat yang disampaikan oleh Anawaw di akhir kita beliau mengatakan lahat kubur eh, lamnya itu boleh di fatkah lahdu boleh juga di domah, luhdu namun di fatkah lebih itu lebih fasih, lebih bagus apa itu lahat? lahat adalah syakun vijani bil kibali atau vijani bil kibali adalah cekungan yang ada di sisi kiblat, itu kalau film dimasukkan di sana bayi. Makanya nama nya lahat adalah galian orang membuat galian ke bawah, ya, membuat ya, kotak segiempat ke bawah. Selepas itu sisi barat, ya, kalau bahasa kita, sisi kiblat itu sisi barat itu Didegongi, dibuat uh, lubang menjorok, dibuat lubang menjorok ke arah. Kiblat ya, Kalau tempat kita kan berarti ke arah Barat ya, Maka lubang menjorok itulah tempatnya nah, Tempatnya jenazah nah, Jenazah dimasukkan ke lubang menjorok tersebut Digerongi ya, Kata orang Jawa Digerongi dibuat nah, Lubang menjorok ke arah barat Setelah digerongi maka dimasukkanlah uh, Jenazah Ke lubang yang menjorok tersebut Kemudian kalau di zaman Nabi ditutup dengan batu bata dengan ditegakkan. Nah, maka kemudian uh, lubang tersebut ditutup dengan batu bata yang ditegakkan. Maka di sini lubangnya itu diperdalam sehingga muat untuk dua orang. Yang paling mepet kiblat itu adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang sedikit di belakangnya. Yang lebih sedikit hafalan Qur'annya di belakang yang banyak paling banyak hafalan Al-Qurannya. Maka ini diantara bentuk pemulihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap hafidhul Quran. Kemudian dari Apuraya Rahmatullahi Anhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Man adalih waliyan fakat adanii bilharbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, maka berarti dia telah mengumumkan peperangan denganku. Makna adanii bilharbi. Kata Nawawi di akhir kitab, akhlaq mengumumkan peperangan padaku, yaitu menampakkan peperangan denganku. Kemudian terdapat dalam hadis yang dicatat oleh Bukhari dan Muslim, atau sebelumnya hadis ini adalah Man nih wali yang fakat ada nih bilharbi adalah potongan dari sebuah hadis panjang yang merupakan salah satu hadis di al-Tain Nawawiyah, yang lengkapnya hadis ini dicatat oleh Bukhari lengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman man adali walian faqat adantu bil halbi siapa yang memusu memusuhi kekasihku maka aku mengumumkan peperangan padanya wamattaqallaiya abdi bisya'in ahabba ilaya mimma taqatu alaihi dan tidaklah so, hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada amal-amal wajib yang aku wajibkan padanya Dan tidaklah henti hamba hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah Sehingga akhirnya Aku mencintainya Maka di antara sebab seorang itu dicintai oleh Allah, Allah Adalah gemar dengan ibadah-ibadah sunnah Maka jika aku mencintainya Maka aku menjadi pendengarannya Yang dia mendengar dengannya Dan aku menjadi penglihatannya Yang dia melihat dengannya Dan aku menjadi tangannya Yang dia memukul dengannya dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya Jika dia meminta kepadaku Maka akan aku beri Dan jika dia minta pelindungan padaku Nisa aku lindungi Dan tidaklah aku ragu-ragu Untuk melakukan sesuatu hal Sebagaimana aku ragu-ragu Untuk mencabut nyawa seorang mukmin, Karena seorang mu'min uh, Itu tidak menyukai kematian Sedangkan aku sendiri sebenarnya tidak menyukai, uh, tidak ingin menyakitinya. Akan tapi kematian adalah sebuah kepastian maka tidak boleh tidak dia harus mati. Maka hadis ini diterangkan didalil, dalil oleh orang-orang uh, sufi untuk menyatakan adanya manusia yang bisa bersatu dengan Allah Subhanahu Wataala. Karena di sini Nabi Shallallahu wa Alaihi Wasallam berfirman, jika aku mencintainya maka aku jadi pendengarannya. Atau jadi penglihatannya Dan anggapan ini Anggapan orang-orang sufi yang menyatakan Adanya manusia yang bersatu dengan Allah Dengan hadis ini Ada satu hal yang terbantah Dibantah sendiri oleh hadis ini Kenapa? Apa bantahannya? Terusnya hadis Allah mengatakan jika dia meminta kepadaku Maka aku beri Maka Allah bidahkan ada yang meminta dan ada yang memberi Yang memberi bukan yang meminta Meminta bukan yang memberi Berarti tidak bersatu kalau dia bersatu dengan Allah maka tidak ada pemberi tidak ada meminta jika dia minta perlindungan maka aku lindungi maka ada yang minta perlindungan dan ada yang memberi perlindungan berarti tidak bersatu oleh karena itu yang dimaksud aku menjadi pendengarannya aku menjadi penglihatannya makna yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada orang tersebut sehingga menjaga pendengarannya menjaga penglihatannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini memuat salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diyakini sebagaimana apa adanya yaitu sifat taraddud. Sifat ragu-ragu. Dan berkaitan dengan masalah ini terdapat uh, komentar yang diberikan oleh Abu Ainain untuk untuk hadis ini. Dan ketahuilah, Lam Ya'sub, Lam Yusuf tidaklah benar orang yang mengingkari teks hadis ini. Dikarenakan hadis ini menyatakan kalau Allah punya sifat taubat ragu-ragu, maka kita katakan bahasanya ragu-ragu untuk Allah yang merupakan sifat Allah Subhanahu Wataala berbeza dengan ragu-ragu yang merupakan sifat makhluk, karena tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu Wataala. Dan siapa yang ingin mengetahui penjelasan tentang masalah ini, maka bisa merujuk. Bisa menterah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di majemufatah di jilid ke-18 Maka sikap yang benar Ada sikap al yang mengatakan kita menetapkan uh, sifat teradut, sifat ragu-ragu untuk Allah SWT Namun kita yakini sifat ini berbeda dengan sifat makhluk Dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu SWT Dan ragu-ragu yang makhluk berbeda dengan teradutnya Allah Subhanahu SWT Ragu-ragunya makhluk adalah karena tidak mengetahui dampak dari satu hal. Seorang-seorang makhluk itu ragu-ragu akan melakukan satu hal, karena dia tidak tahu dampaknya. Kalau saya berbuat semacam ini, nanti apa yang akan terjadi? Itu motivator yang menyebabkan seorang makhluk memiliki keraguan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segalanya. Segala apa yang akan terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Maka kita lihat di sini dan hadis ini menjelaskan taratutnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang mu'min itu tidak suka mati dan Allah sebenarnya tidak ingin menyakiti orang yang beriman. Kemudian wasa batafi terdapat dalam hadis riat bukhari dan muslim Nabi saw asalam mengatakan, orang siapa yang salat subuh, fawwabi bimatin lahit Taala, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Fala يَتْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ تَعَلَى بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ Maka jangan sampai pernah Allah subhanahu wa ta'ala menuntut ya, jaminannya. Kemudian yang benar di sini bukan rakyat bukhoi dan muslim sebagaimana kataan nawawi, akan tapi cuma dirakyatkan oleh muslim. Dari sahabat Jundub bin Abdillah al Bajali. Maka Nabi s.a.w. mengatakan, siapa yang salat subuh, Siapa ya, yang melaksanakan salat subuh Maka dia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapa yang mengganggu orang yang melaksanakan salat subuh Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tuntutan Terhadap orang yang mengganggu orang yang telah diberi jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu siapa itu wali? Siapakah itu wali Allah subhanahu wa ta'ala? Di sini terdapat kutipan dari dua imam Yaitu Abu Hanifah Dan Ash-Syafi'i Semoga Allah merahmati keduanya Keduanya mengatakan Abu Hanifah dan Syafi'i Padahal keduanya bukan guru dan murid Namun punya perkataannya sama Keduanya mengatakan Ilam yakunil ulama'u awliya Allah Falaysa lillahi waliun Seandainya ulama itu bukan wali Allah Maka di dunia ini Tidak ada yang jadi wali Allah Artinya lah Abu Hanifah dan alimah musyafi'i mengatakan Wali Allah adalah semua ulama Ulama adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapa yang menyakiti ulama Maka dia menyakiti Allah Dan Allah subhanahu telah mengatakan Siapa yang menyakiti waliku Kekasihku maka aku menyatakan peperangan pada orang tersebut Lalu apa hubungan adis tentang wali Kemudian penjelasan Abu Hanifah dan alimah musyafi'i Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Mushafi'i Tentang siapa itu wali Dengan judul bab Judul bab masalah menghormati Ahlul Quran Maka jawabannya mungkin bisa kita katakan Yang namanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Ahlul Quran Itu adalah, adalah Ahlul Quran, ah, Ahlul Quran itu Di antara wali Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga menyakiti Hafidhul Quran Yang bukan hanya ingat namun Hafidhul Quran Gairal ghali walal jafi Maka dia adalah seorang yang Quran dan mengamalkan kandungan al-Quran. Maka dia adalah wali Allah subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam ini tentu adalah seorang ulama. Dan tidak ada satupun ulama dalam sejarah ya, sejarah para ulama di masa Salaf kecuali hafidhul Quran. Tidak ada satupun ulama dalam sejarah uh, Salaf kecuali mereka adalah hafidhul Quran. Oleh karena itu maka siapa yang Uh, menyakiti Hafiz Al-Quran Yang biar itu Seorang yang uh, Hafal Al-Quran dan mengamalkan Dan mengerti kandungannya Memberikan penafsiran yang benar Terhadap ayat-ayat Al-Quran Artinya mengerti maknanya berarti Dan mengamalkan isi kandungannya Maka dia adalah tentu seorang ulama nah, Dan seorang ulama Adalah wali Allah Sebagaimana kata Al-imam Abu Hanifah dan al-imam musyafi'i Maka menyakiti seorang ulama yang Hafidhul Quran Yang tentunya adalah Hafidhul Quran adalah menyakiti eh, Maka Allah Subhanahu SWT mengumumkan peperangan Dan permusuhan kepada orang tersebut Itu mungkin hubungannya sehingga diletakkan oleh An-Nawawi Di judul bab tentang eh, memuliakan Hafidhul Quran Dan dari hal ini kita lihat dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Mushafi'i Kita lihat bahasanya Pengertian wali secara istilah Beda dengan pengertian wali secara syar'i. Wali secara istilah Kata Al-Imam uh, Al Abu Hanifah dan Al-Imam Mushafi'i Maknanya Ulama Maka orang Islam yang belum sampai derajat ulama Bukan termasuk Wali Dan seorang Nabi yang tentu tidak disebut ulama Juga tidak disebut sebagai seorang wali. Karena wali adalah ulama. Maka wali, wali Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna syar'i dan makna istilah. Wali secara bahasa artinya kekasih. Sedangkan secara istilah, secara istilah syariat yang disebut wali Allah adalah semua orang yang beriman dan bertakwa sebagaimana firman Allah di surat Yunus. Ala inna auliya Allah la alaihim wa la yahzanun alladziina amanu wa kaanu Wali kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua orang yang beriman dan bertakwa. Maka semua orang yang beriman semua muslim wali Allah. Dan derajat kewaliannya di sisi Allah bertingkat-tingkat sebagaimana derajat bertingkatnya derajat iman dan takwa mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna wali secara ya, secara syar'i Nah, dalam musulah syariat nah, Wali adalah semua orang yang beriman dan bertakwa Dan setiap muslim Selama dia masih muslim Maka dia punya iman dan punya takwa. Maka setiap muslim adalah Wali Allah subhanahu wa ta'ala Nah orang kafirlah Musuh Allah subhanahu wa ta'ala Selama seorang itu muslim Maka dia masih wali Allah subhanahu wa ta'ala Demikian makna wali Secara syariat Akan tetapi dalam bahasa para ulama Kita jumpai istilah wali Maka dalam istilah syariat Nabi Rasul itu termasuk wali Nabi Rasul itu termasuk wali Semua orang punya iman dan punya taqwa Dia adalah wali Allah Maka secara istilah syariat Nabi Rasul itu termasuk wali Dan secara istilah ya, Secara istilah Yang biasa dipakai oleh para ulama Kita lihat Bahawa saja Wali Itu tidak semua orang yang beriman ha? Dan bukan semua orang yang beriman dan Orang yang bertakwa Misalnya, Imam Abu Halifah dan Al-Imamu Syafi'i Mengatakan wali adalah Ulama nah, Maka Nabi Rasul Bukan wali Orang Islam yang belum sampai derajat ulama Juga belum ha? tidak, uh, uh, Tidaklah dinilai Sebagai wali Maka wali itu punya makna syariat Dan punya makna Istilah, istilah yang biasa dipakai oleh para ulama. Ya, jika mereka para ulama menyebut istilah wali, maka maknanya adalah ya, orang yang saleh, yang, yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Dan lima syafi'i mengatakan dia telah ulama, semua ulama ahlu sunnah, maka dia telah wali, wali Allah subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahasanya syafi'i itu adalah Nama kakek beliau Namun beliau terkenal dengan istilah Alimam Musyafi'i Padahal Shafi'i Nama kakek Bagaimana bisa dilihat di Akhir kitab Abu Hanifah nama, nama aslinya adalah An-Nu'man bin Shafi'i Az-Zuti Sedangkan Alimam Musyafi'i Beliau adalah Abu Abdullah, Nama aslinya Muhammad bin Idris Nama beliau Muhammad Bapaknya namanya Idris Kakeknya yang pertama namanya Abbas Kakek kedua Namanya Usman Kakek ketiga namanya Syafiq Maka Syafiq itu adalah Nama kakek beliau yang ketiga Sedangkan nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris Kemudian Al-Imam Al-Hafid Abul Qasim ibnu Asakir As Rahimahullah Ta'ala mengatakan Iklami akhi Ketailah waih saudaraku semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada anda Agar mendapatkan rindah Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita diantara orang-orang yang merasa takut kepada Allah Dan bertakwa kepada dia dengan sebenar-benar takwa Bahasanya daging para ulama itu beracun Maka jangan coba-coba makan daging ulama Apa yang dimaksud makan daging? Al-ribah Al-Ribah Menggunjing ya, Menggunjing ulama Ingat daging ulama Itu beracun tidak dengan daging orang biasa Maka kalau orang menggunjing hmm. Menggunjing orang biasa dia makan bangkai Makan daging bangkai Namun kalau menggunjing ulama Itu makan daging bangkai Beracun Atau plus beracun Pidak dengan menggunjing Muslim Cuma makan daging bangkai Saja, tidak ada racunnya Dan Kalau menggunjil ulama, makan daging bangkai Beracun Annaluhumal ulama'in masmumah Sesungguhnya Daging para ulama' itu beracun Dan kebiasaan Allah Untuk membekar Kedok orang-orang yang melecehkan para ulama' Adalah satu hal yang telah dimaklumi Maka siapa Yang melepas lidahnya Fil ulama' Membicarakan ulama, bisalbi dengan celaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan cobaan kepada dirinya, akan memberikan balas bencana kepada dirinya sebelum dia mati dengan mati hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Falih darilah dinayyukali funaan amrihi antusibongfitnaton ayusibahum adabun alim". Maka dalam orang orang dalam merasa takut, orang orang yang menyelisihi atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan tertimpa fitnah Atau mereka mendapatkan Siksaan yang pedih Siksaan yang pedih di dunia eh, Siksaan pedih di akhirat Dan fitnah di dunia Artinya kata Al-Hafid Ibn Asyakir Di antara bentuk fitnah Bencana Yang Allah berikan kepada orang-orang Yang menyelisih aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah matinya hati Itu di antara Bencana yang Allah timpakan kepada orang-orang yang menentang ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah larangan menggunjing, terlebih lagi menggunjing membicarakan ulama dengan tujuan untuk mencela ulama. Maka siapa yang menggunjing ulama dengan mencela ulama, maka dia telah menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka dia akan mendapatkan bencana fitnah di dunia dan ada pedih di akhirat. Dan di antara bentuk fitnah di dunia, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Sakir adalah matinya hati sebelum mati, sebelum matinya badan. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang keempat. Fi adabi ma'alimil Qur'aniy wa muta'alimihi dan inilah inti bahasan. Bab yang keempat adalah bab tentang adab pengajar Al-Quran. Dan adat orang yang belajar Al-Quran. Bab ini dan dua bab setelah ini, iaitu bab kelima dan keenam, adalah inti pokok buku ini. Dan bab tentang masalah dan permasalahan tentang adat belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran adalah pembahasan yang panjang dan tersebelus. Oleh karena itu, maka aku cuma akan mengisarakan ya, pokok-pokoknya saja. Secara ringkas Dalam beberapa pasal berikut Yang ada dalam bab Tujuannya supaya mudah dihafal Dan mudah dihafal Insyaallah ta'ala Maka bahasan tentang masalah ada belajar dan mengajar Al-Quran Untuk kata beliau panjang Dan tidak akan hanya mengisaratkan Maksudnya menyebutkan secara singkat Pokok-pokok berkaitan dengan masalah adab belajar dan mengajar Al-Quran yang, yang pertama adalah Al-Ikhlas yang pertama kali sepatutnya dimiliki oleh mukrik Mukrik itu istilah untuk mu'alimul Quran Pengajar Al-Quran itu disebut mukrik Yang pertama kali sepatutnya dimiliki oleh seorang mukrik Seorang pengajar Al-Quran dan seorang yang belajar Al-Quran Tidaklah keduanya sama-sama bermaksud dengan amalnya Belajar dan mengajar tersebut Semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tentang benda yang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma mukhlisinalahuddin. Dan di dalam mereka yaitu Bani Israel diperintahkan eh, anil kitab diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan addin, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah, munafa. Dan jadi orang-orang yang Hanif apa makna hunafa Ada di e, di akhir kitab hunafa kata anna di akhir kitab jamak dari hanif dan maknanya adalah mustaqim dan ada yang berpendapat hunafa atau hanif maknanya adalah orang yang cenderung kepada kebenaran dan berpaling dari kebatilan maka hanif bisa diartikan mustaqim bisa arti-artikan orang yang lurus dan bisa juga, boleh juga diartikan dengan orang yang cenderung kepada Kebaikan, hal-hal yang baik Kebenaran Dan e, berpaling e, Tidak respek Dengan hal-hal yang batil Kalau ini kebatilan tidak tertarik Hal-hal yang batil, perbuatan yang Maksiat, e, perkataan yang Bid'ah e, Amal-amal yang ada-ada Tidak -ada, respek, tidak tertarik Dia punya ketenggungan demikian kalau kemudian nampak ini uh, berdalil berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam berdasarkan Quran uh, Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih maka akan respek dan semangat untuk menerima dan memperhatikannya dan mengamalkannya itu hanif. Kauyukimusolat dan mereka diperintahkan untuk menegakkan solat dan membayar zakat maka ayat ini dalil eh, Yahudi dan Nasrani, bani Israel itu pada mereka terdapat syariat solat dan syariat zakat karena mereka dalam ayat ini maknanya adalah konteks berdasarkan konteks adalah ahlul kitab tinul dan itulah agama yang lurus beribadah kepada Allah semata murni hanya untuk Allah tidak untuk yang lain menegakkan solat dan membayar zakat itulah agama yang lurus Tinul qaymah kata Nawawi maknanya adalah al-millah al-mustaqimah Agama yang Maka alil kita diperintahkan Dan demikian juga diperintahkan kepada kita Untuk beribadah kepada Allah Cuma beribadah kepada Allah Tidak, tidak. masih kumah Mukhlisinalah huddin Dan memurnikan ketaatan Hanya untuk Allah ya. Maka ibadah tersebut Tidak ditujukan kepada selain Allah Tidak ditujukan kepada jin Tidak ditujukan kepada Pohon yang dianggap krama Tidak ditujukan kepada batu besar. Keris yang dianggap ampuh dan yang lainnya Demikian juga murni untuk Allah Dalam artian bukan karena Tendensi-tendensi dunia Non ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diatakan oleh Bukhari dan Muslim dari Rasulullah Wasallam, Beliau mengatakan Inam al-a'malu biniyah Sesungguhnya amal Itu tergantung niatnya Wa inna malikulim manawa. Ma'na Bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan Dan hadis ini yaitu hadis niat adalah Salah satu min usulil Islam Salah satu uh, hadis yang menjadi Landasan pokok Islam Oleh kerana itu Dimasukkan oleh An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah Karena An-Nawawi keingin, punya keinginan Untuk mengumpulkan hadis-hadis Yang menjadi usulil Islam Di Arba'in An-Nawawiyah Maka dia kumpulkan hadis-hadis yang status yang adalah usulul Islam. Landasan pokok Islam. Dan di antaranya adalah hadis aniyah. An Apa beda inamal a'malu binniyat dengan wa innamal yaqulu mar'iman nawa? Kalau penjelasan saya Muhammad bin Sulaiman di Syarah Arba'in demikian juga di Syarah Riyadhus Bedanya adalah inamal a'malu binniyat itu menceritakan keadaan orang. Tidak ada orang yang berbuat tanpa punya niat. Selama orang itu tidak tidur, selama orang itu melek, tidak mabuk, ya, enggak gila, berbuat mesti pakai niat. Niat apa? Keinginan. Dan seandainya kata Syekhulisalam Ibnu Taimiyah, di uh, beliau risalah beliau yang membahas khusus untuk hadis niat, uh, Syekhulisalam mengatakan, seandainya manusia itu diperintahkan untuk berbuat tanpa pakai niat, enggak ada orang yang bisa mengatakan. Ya, Seandainya ada aturan Allah, beramalah kamu tanpa pakai niat. Nah, Maknanya ada orang yang bisa melakukannya. Karena semua orang berbuat pasti pakai niat. Apa itu niat? Keinginan. Selama orang tu meleknya, tidak tidur. Selama orang tu tidak mampu, tidak gila, mesti berbuat sesuatu berjalan, mesti karena ingin jalan. Duduk karena ingin duduk. Tiduran ya, karena memang ingin tidur. Tak mungkin? seorang keperbuat tanpa niat maka inamal a'mal biniyat itu menceritakan keadaan kemudian wa inamalikulimri imanawah itu menceritakan tentang uh, dampak dari perbuatan bahasanya masing-masing orang itu akan dapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing apakah niatnya ikhlas apakah niatnya uh, tidak ikhlas maka dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan maka sah atau tidaknya amal tergantung niat. Demikian juga ee, berpahala ataukah tidaknya satu amal juga tergantung niat. Dan kami mendapatkan riwayat dari Imam Abbas, Imam Abbas mengatakan inna ma yahfaduratu la ala qadri niyatihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga seseorang sesuai dengan kadar niatnya. Dan selain yang dan ulama yang lain mengatakan inna ma yu'tana nasu ala qadri niyatihim. Sesungguhnya manusia itu akan diberi ganjaran sesuai dengan kateriat mereka. Maka orang yang makan pakai tangan kanan, kenapa? Karena ini kebiasaan sejak dulu, Sudah tradisi, sudah jadi tradisi makan pakai tangan kanan. Maka ya dia tidak dapat apa-apa. Mereka -apa. makan pakai, tiga, uh, pakai tangan kanan karena melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk salat uh, untuk makan dengan tangan kanan. Maka dia akan mendapatkan pahala atas. Perbuatan yang akan dengan tangan kanan Dan jika seorang itu dalam satu amal Dia punya banyak niat, banyak maksud Maka dia akan dapatkan Pahala sebanyak niatnya Kenapa berpakaian ya, Berpakaian rapi Maka oh, Saya berpakaian rapi Karena beberapa tujuan Yang pertama Berdandan untuk istri Maka ini niat sendiri Kemudian yang kedua Karena melaksanakan perintah ya, sabda Nabi saw. Inna Allah jamilun Si Allah Subhanahu Taala indah dan nyukai keindahan. Yang kedua. Yang ketiga, ya, saya berpakaian rapi, berpakaian yang tidak bau supaya tidak mengganggu tetangga, tetangga dekat istri. Nah, maka tidak mengganggu orang, tidak mengganggu sahabat. Maka uh, iniat ini yang ketiga. Dan boleh jadi ada niat yang keempat, niat yang kelima Maka orang itu akan mendapatkan pahala Semakin banyak pahalanya semakin Dengan semakin banyak niat yang ada pada dirinya Maka ada orang melakukan satu hal Orang melakukan satu hal Ada orang yang cuma niatnya satu ya, Jadi dia cuma dapat satu niat, pahala satu niat Ada orang melakukan satu hal Dalam niat, dalam melakukan hal ini Dia memiliki lima niat Maka untuknya pahala lima niat boleh jadi melaksanakan satu hal dan dia maksudkan dengan perbuatan ini sepuluh niat maka untuknya pahala sepuluh niat maka Allah subhanahu taala memberikan balasan kepada masing-masing orang sesuai dengan kadar niatnya masing-masing oleh karena itu inilah di antara beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu inilah di antara fadilah keistimewaan orang yang berilmu dan tidak oh, dan tidak berilmu so, orang yang berilmu dia melakukan satu perbuatan dan dalam satu perbuatan tersebut terdapat banyak niat Sehingga dia mendapatkan banyak pahala yang tidak didapatkan oleh orang yang bodoh. Orang yang kurang mengerti, paling-paling ya, niatnya malah niat tradisi, maka tidak ada nilainya. Atau niatnya cuma satu niat, maka dia cuma dapat pahala satu niat saja. Maka orang yang berilmu nampaknya boleh jadi amalnya sedikit, namun dapat pahala yang banyak. Nampaknya amalnya sedikit Namun tetap pahala Yang banyak Kerana dia Punya banyak niat Dalam berbagai amal Yang dia kerjakan Dan dia mendapatkan Riwayat dari uh, Keterangan dari Al-Ustadz Abu Qasim Al-Qusyiri Rahimullah Ta'ala Dia mengatakan Al-Qusyiri ini adalah Seorang tokoh sufi Dia punya buku terkenal Yang disebut dengan Risalah Qusyiriah Yang Risalah Qusyiriah Ini disalah Dan diberi Kritikan Untuk hal-hal yang tidak benar Oleh Syekhul Islam Ibn Tuniyah Dalam kitabnya Al-Istiqumah Dalam kitabnya Al-Istiqumah Selalu Islam punya kitab Judulnya Al-Istiqumah Dan Al-Istiqumah ini hakikatnya adalah Sahah dan kritik untuk Risalah Kusyiriyah Karya Abu Qasim Al-Kusyiri Abu Qasim Al-Kusyiri mengatakan Al-Ikhlas Yang namanya ikhlas adalah Mengisahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam ta'at Berkaitan dengan niat Artinya Seorang itu berkeinginan dengan ketaatannya Semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Bukan Tujuan yang lainnya Dia berbuat bukan karena Berpura-pura untuk makhluk Atau Mencari pujian Supaya dipuji oleh banyak orang atau karena di, Atau karena Keinginan mendapatkan pujian Dari orang lain atau maksud-maksud dan tendensi-tendensi yang lain selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Al Qusair juga mengatakan dan bisa dikatakan bahasanya pengertian ikhlas adalah uh, memurnikan perbuatan dari pandangan makhluk, memurnikan, membersihkan perbuatan dari pandangan makhluk. Mau makhluk itu memandang dengan pandangan celaan Atau mau memandang dengan pandangan kagum dan pujian Sama saja Itu ikhlas Orang itu dikatakan ikhlas Ketika dia bersihkan perbuatannya dari pandangan makhluk Terserah makhluk mau memandang apa Orang mau memandang dia dengan pandangan sinis ya, Wah ini teroris Atau yang lain Tetap jalan atau orang mau memandangnya dengan pandangan pujian dan kagum Dia pun biasa-biasa saja Maka ketika orang itu sudah Membersihkan amalnya dari pandangan makhluk Semua pandangan makhluk Maka itulah orang yang ikhlas Akan tetapi jika seorang itu beramal Karena ketika Dipandang makhluk dengan pandangan pujian Maka dia beramal Maka ini bukan ikhlas Demikian juga bukanlah ikhlas Orang yang beramal karena takut mendapatkan pandangan celaan. Orang yang beramal karena takut mendapatkan pandangan celaan. Wah, nanti ya, orang kan sinis kalau saya enggak ya, pengajian. Nah, saya buta wisma ya, kok enggak pengajian. Nah, nanti orang mandang saya sinis, ya, saya tak berangkat ngaji. Makanya tidak ikhlas. Ya mudah-mudahan setelah ngaji kemudian jadi ikhlas. Ya. Bagaimana nanti, nanti akan kita bahas. Kemudian Uh, Hudaifah Bifatil mim Iskani ra yeah. Mar uh, Wafatil ayn Baca ni lah uh, Mar Wafatil ayn Mar'ashi Dan Hudaifah al-mar'ashi dia mengatakan isti, uh, Ikhlas adalah Istiwa af'al abdi Fi dahir wal-batin Sama saja perbuatan seseorang Fi dahir wal -batin. dan batinnya Bahairnya dia beribadah kepada Allah batinnya juga dia beribadah kepada Allah Bukan beribadah kepada makhluk Dengan mengharap pujian makhluk Kemudian Zimnun al-Misri mengatakan Salasun min alamatin ikhlas Ada tiga tanda ikhlas Pertama adalah Istiwa'ul madahi wa dhammi Minal ammadi Sama saja mendapatkan pujian Ataukah mendapatkan celaan, Asalkan pujian dan celaan tersebut Diberikan oleh orang awam Oleh orang umum Oleh orang yang tidak ngerti, Atau orang yang sebenarnya cukup berilmu Namun dalam hal ini bersikap Sebagaimana sikap orang awam Kemudian melupakan pandangan Melupakan pandangan Terhadap amal dari amal-amalnya ya, Tidak mengingat-ingat amal yang pernah dia kerjakan Amal kebajikan yang pernah dia kerjakan Dia tidak pandangin terus Saya punya amal ini Namun yang sudah dilakukan Kemudian sudah sudah dilupakan kata orang, ya seperti kamu kalau buang air besar sudah dilakukan, sudah di, uh, ditinggalkan, jangan diingat-ingat waduh, yang keluar tadi apa ya sate atau apanya tidak perlu, ya dibuang ya sudah kemudian mencari pahala amal di akhirat, bukan di dunia maka siapa yang memiliki ketika hal ini, maka ada pada dirinya tanda ikhlas pertama adalah sama saja baik mendapatkan pujian orang atau kan mendapatkan tahner dari orang dan celaan. Asalkan dia yang nyela, asalkan dia yang nyela bukan ulama, kalau ulama yang nyela ya, dilihat-lihat, dikoreksi dulu, salah apa benar. Jangan-jangan salah. Kalau cuma orang awam yang menghibir, Cuma fakta mafaqta blog ini ah. itu sama saja, jangan dipedulikan. kalau masih kemudian uh, mempedulikan dan memperhatikannya belum ikhlas dan beramal, wah. Nanti kalau saya berbuat demikian masuk ke dalam fatwa ah. Fakta Titik-titik ah. Aduh saya tidak salah dan daripada masuk ke fakta Nah ini masih berarti tidak ikhlas dalam beramal. Dia berbuat demikian dan itu tidak ikhlas Jadi ikhlas apa? Istiwa lumadah berdam Orang itu muci Ya begitu Orang itu nyela Orang itu nahbir juga begitu Asalkan minal amma. Asalkan yang nahbirit orang yang tak tahu menahu orang awam orang bodoh ya biasa-biasa saja. Kalau nahbirit ulama besar, nah itu kita harus introspeksi diri. Wah ini ditegur di nah, Apa salah saya? Jangan-jangan memang kita yang salah. Meskipun dia ya, boleh jadi juga ulama tersebut boleh jadi juga salah menilai. Maka tanda yang pertama adalah orang itu ikhlas dan beramal dia beramal. Baik dia mendapatkan celahan orang atas perbuatannya Ataukah mendapatkan pujian orang atas perbuatannya Ataukah celahan dan tahbir orang karena perbuatannya Kemudian yang kedua Beramal dan itu tidak diingat-ingat Beramal, ya sudah selesai enggak juga mungkin diingat-ingat Saya punya amal demikian Saya lah punya jasa semacam ini dan seterusnya Kalau bukan karena saya maka akan terjadi demikian dan demikian itu Tidak diingat Jasa dan kebaikan yang pernah dilakukan Kemudian yang ketiga lah Mencari dengan amal tersebut pahala di akhirat dan bukan pahala di dunia Jadi saya adalah pahala di akhirat Mengenal satika jadi orang yang ikhlas Demikian wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wassalam Wa ruda'wana'an alhamdulillahirrabbilalamin Bolehkah kita dalam belajar Al-Quran melalui tahap berikut ini Pertama imitasi, iaitu meniru guru Meniru para syekh kemudian adaptasi, kemudian inovasi dengan menciptakan gaya lagu, uh, gaya atau bacaan sendiri. Uh, disampaikan oleh Rasulullah itu demikian, sebagaimana dikutip oleh uh, sahabat Abu Zaid di risalah beliau bidaul Qur'an, bahasanya uh, memang jika orang itu belajar dengan seorang guru, biasanya terpengaruh dengan uh, belajar Quran dengan seorang guru, maka dia akan terpengaruh dengan gaya bacaan guru tersebut akan tetapi, ini tidak terjadi kecuali untuk orang yang do'ifu saksia kecuali orang yang keberbadiannya lembek kalau orang itu punya keberbadian mandiri, keberbadian kokoh, meskipun dia belajar dengan guru, dia tidak terpengaruh, kemudian meniru habis-habisan gurunya namun, dia akan punya keberbadian sendiri, dia punya gaya sendiri, dia punya bacaan sendiri Al ala kulihat jika seorang itu kerana uh, uh, Sering mendengarkan bacaan gurunya Karena dia belajar Quran dengan guru tersebut Kemudian e, Bacaannya meniru gaya gurunya Ini tidak masalah Meskipun ini adalah Min alamati do'fi saksiyah Ini tidak antara tanda Lemahnya keperbadian Namun hukumnya boleh Kenapa ada kesurupan jin di bulan Ramadan Bukankah jin yang jahat dibelenggu di bulan ini Tidak semua jin dibelenggu Tidak semua setan dibelenggu dalam bulan ini yang setan yang, uh, ya, kelas-kelas kakap saja yang uh, dibelumgu di bulan ini. Ada pohon uh, yang disebut dengan Maroatul Jinni. Ada pohon cencen uh, yang nakal, Cuma usilnya usil biasa. Nah ini uh, tidak terbelumgu di bulan ini, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Mahadzir di uh, Fathul Bari. Oleh kerana kita berdoa dalam ketika sedang puasa maka donor darah itu digiaskan oleh para ulama dengan bekam dan ulama bersilisir pendapat tentang hukum bekam apakah bekam itu membatalkan puasa ataukah tidak kalau ulama-ulama Saudi saya eh, Muhammad bin Saludzimin, saya Ibn Bas saya Salah Fauzan, fawzan eh, mereka berpendapat bekam itu membatalkan puasa sebagian ulama eh, menyatakan bekam itu tidak membatalkan puasa karena itu mansuh Mansur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat nafatul Mekah berpuasa dan berbuka. Dari itu pendapat ulama ini pendapat yang paling kuat wal ilmu indallah adalah bekam tidak membatalkan puasa. Akan tetapi oleh karena itu apakah donor puasa, uh, donor darah boleh? Jawabannya boleh, akan tetapi sebaiknya kalau bisa donornya malam hari saja dalam rangka khudz anil khilaf dalam rangka untuk keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan seandainya memang harus, maka insyaallah punya boleh. Kenapa kita harus berlindung dari waktu subuh? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan roh waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Ya, semua makhluk Allah ciptakan. Itu mungkin yang ditanyakan, maka kalanya yang ditanyakan kita berlindung kepada Allah Orangnya waktu subuh Untuk meminta perlindungan dari kejahatan Kejahatan semua makhluk Yang Allah ciptakan Demikian juga kejahatan, keburukan Hasad, demikian juga keburukan Tukang sihir dan keburukan Malam Tidak ada di sana, minta perlindungan pada ha, Berlindung dari waktu subuh Saudara saya belum sempat Mengkotok puasa Ramadan tahun lalu Padahal sekarang sudah masuk dalam bulan Ramadan apakah dia masih punya kesempatan untuk mengkodok setelah Ramadan ini selesai atau tidak punya kesempatan jawabannya dia wajib kodok setelah Ramadan ini selesai orang yang masih punya utang itu mengkodok puasanya namun e, karena dia telah sampai kelewatan Ramadan berikutnya seharusnya dia selesaikan kemarin sebelum Ramadan tiba sekarang masuk Ramadan dia, dia masih punya hutang e, puasa Maka pendapat yang kuat Pendapat yang lebih hati-hati Di setelah Ramadan selesai Plus fidyah Maka setiap hari misalnya dia masih punya utang 7 hari Maka dia puasa kodok 7 hari Plus fidyah 7 hari Dan fidyah ini berdasarkan Pendapat sebagian sahabat Fatwa sebagian sahabat Dan kata saya menubah Tidak ada sahabat lain yang menyelesaikannya Berapa jumlah fidyah yang harus dikeluarkan Yang benar Setengah soh Yaitu kurang lebih satu setengah kilo Atau satu mud Kurang lebih enam on Jika beras, maka satu setengah kilo Seperti difatwakan oleh para ulama, Seperti difatwakan oleh latinah le da'imah saya bebas dan yang lainnya Walidah menyusui cukup membayar fidyah saja Atau perlu menambah dengan mengkodok puasa Pendapat yang paling kuat dalam halnya adalah pendapat e, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang mengatakan cukup dengan membayar e, fityah saja menjelang catatkan memang tidak kuat dan berbahaya seandainya puasa dalam keadaan menyusui kalau masih kuat puasa dan air susu juga tetap lancar atau kemudian bayinya juga sudah bisa ditambah plus makanan akhirnya kemudian kebutuhan susunya tidak ter, terlalu vital e, sehingga tetap bisa puasa maka seharusnya Puasa. Kapan batas waktu salat Baqiah sampai waktu salat berakhir? Maka Baqiah Duho itu waktunya berakhir setelah berakhirnya salat Duho. Bolehkah salat Baqiah dilakukan di masjid lain karena pergi ke masjid untuk ngaji atau untuk salat taraweh? Jemanya boleh. Ya, tempat salat uh, Baqiah tidak ada tempatnya, ya, tidak ada tempat. Khususnya harus di masjid tempat salat fardu. Maka lebih baik tidak di masjid. Tapi kalau tarawah daripada bolak balik. Ya di masjid saja tidak apa, apa nanti. Sebab dia di rumah balik lagi telat. Mulai. Bolehkah mikir pagi petang dilakukan sambil berkendaraan. Atau berjalan ke tempat ngaji Jawabnya boleh. Bebas sambil duduk mau sambil jalan sambil tiduran boleh. Kapan batas waktu mikir tersebut bolehkah di rumah jika berada dan telah lew uh, lewat waktu, bolehkah dikerjakan pagi petang? Dikerjakan pagi petang untuk uh, pagi itu uh, ya, itu pada salat subuh sampai seandainya kelupaan atau yang lain maka boleh di waktu duha. Demikian pula eh uh, jika petang itu pada asar akan jika karena satu hal jika kelupaan maka bisa pada maghrib. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah, ya di kitab Leo Fikih Adiyah Wal Alkar. Bolehkah di rumah? Boleh. Jika pasubutan tidak harus di masjid. Jika berhadas, jika boleh sambil dalam keadaan hadas. Bahkan baca Quran dengan hafalan juga boleh dalam keadaan hadas. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, maka uh, setelah bangun di waktu malam beliau membaca ya, 10 ayat terakhir surat Al Imran dalam keadaan bangun tidur dan bangun tidur adalah. Ya, tidak punya wudu. Bolehkah sholat fajar, sholat sunnah fajar Dikodok terus menerus Karena ikomahnya saja Yang tepat waktu ya, Berkaitan dengan waktu subuh Jika memang demikian keadaannya Wallah ta'ala Ta Mungkin bisa dikodok Di Masjid ini kodoknya ya, Ikomahnya ya, Masuk jadi tidak ada kesempatan salat uh, Kofias subuh ya. Namun Ikomanya pas pada waktu subuh maka boleh dikotak karena ada urut. Bagaimana dengan hadis Nabi mencetakkan tentang tiga orang yang menyebut amalan yang pernah dia kerjakan? Bagaimanakah hubungannya dengan tanda kedua tentang keikhlasan? Jabatnya tiga orang yang terperangkap dalam gua tersebut menyebutkan amalnya ke di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di hadapan makhluk. Yang tercakar adalah menyebut-sebut amal di hadapan makhluk. Awalnya hadis sahih dengan hadis hasan Ya sama-sama Keduanya adalah hujah Namun kualitas e, Kualitas sanatnya itu lebih bagus Hadis yang sahih Apakah hadis hasan bisa dijadikan hujah Jawabannya bisa Apa saja amalan yang boleh niatnya Lebih dari satu dan Apa saja amalan yang niatnya hanya boleh satu niat Amalan yang boleh cuma satu niat Misalnya Puasa Ramadan Harus menang puasa Ramadan tidak bisa kemudian harus menang Ramadan plus puasa Senin Kemis, puasa Ramadan plus puasa Kemis Tidak boleh Cuma puasa Ramadan saja Namun ada banyak amal yang bisa didobel, double Jadi seorang itu masuk ke masjid Kemudian dia niat Tahiyatul Masjid Juga niat kobliyah zuhur Dan niat sholat sunnah uh, Setelah wudu Dan niat sunnah, sholat sunnah antara adhan dan ikhormah nah, Semuanya boleh Dilangkap jadi satu Bagaimanakah jika sudah terlanjut Lanjut usia Sementara dulu belum sempat membayar hutang puasa Dan tidak mampu Membayar fidyah. Yang wajib dibayar dengan fidyah adalah Puasanya dalam keadaan sudah tua Dan dia tidak mampu puasa Itu yang dibayar fidyah. Adapun ketika dia muda ya, Ketika dia muda Dan punya hutang puasa yang belum dibayar Maka itu pedok dan Tidak bisa diganti dengan fidyah. Maka dia telah kafir, dia telah taksil, ya. dia telah meremehkan kewajiban untuk mengkodok, ya. maka amburiatilah. Bagaimana keadaan orang ini? Ya. Terserah Allah Subhanahu Wataala. Dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala, karena uh, tidak melakukan kewajiban mengkodok puasanya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala telah memaafkannya. Kalau belum lancar dalam membaca Al-Quran dan yang terjadi malah jadi takut membaca karena takut salah. Sementara belum mendapatkan teman atau guru Yang mau mengajari baca Al-Quran Belum dapat atau belum mencari Masa kemudian, sampai kemudian Belum mendapatkan teman atau guru Yang mau mengajari baca Al-Quran Bagaimana aspeknya? Apa tetap baca walau tidak tahu kesalahan ataukah bagaimana Pertama pengan, e, pertanyaan yang mengatakan Belum dapat guru Ini satu hal yang e, Perlu dipertanyakan Benarkah belum dapat guru Meskipun terus sekadar teman yang bisa Bantu nyimak Ini satu hal yang uh, padahal, ya, kalau kita baca tempelan-tempelan tu banyak itu, privat kuan, macam-macam uh, atau ini asalnya mau belajar kuan atau bahkan yang gratis dan macam-macam yang lain. Dikatakan tidak ada teman, tidak ada guru. Ini uh, kalau pertanyaannya di sini saya katakan ini. Baik, ini satu hal yang agak mengada ada Ini bukan tidak dapat namun tidak mau Tidak mau cari dan tidak mau berusaha Kalau kena itu yang benar Maka meskipun belum lancar Tidaknya orang tetap berusaha untuk membaca Karena Pahala membaca Al-Quran itu Akan didapatkan meskipun orang yang terbatas-batas Dan Ada kewajiban untuk belajar Tahsin Al-Quran Belajar untuk membaguskan bacaan Al-Quran Bagaimana cara mengingatkan orang-orang di sekitar kita Untuk beramal secara ikhlas Tanpa membuat mereka tersinggung Maka cara yang paling baik Untuk ini adalah uh, Orang ini yang sendiri yang tahu bagaimana keadaan keluarganya bagaimanakah mengingatkan untuk ikhlas Boleh jadi dengan disindir Dengan sambil guyon Atau dengan Mungkin dengan ban bacaan Atau dengan yang lainnya Diajak ngaji Yang bahas tentang ikhlas uh, Atau cara-cara yang lain Ini melihat Situasi yang tepat Dan yang paling tahu keadaan Adalah tentu penanya Jika seorang puasa senin Kemis Sekaligus diniatkan sebagai puasa Untuk membayar puasa Bulan Ramadan Karena saat bulan Ramadan pernah sakit Sehingga tidak puasa Sebabnya puasa Tidak boleh dirangkap dengan niat sunnah dan Sunnah boleh dirangkap Dengan niat sunnah Senennya jatuh dengan ayam ulbid Maka bisa eh, puasa senin Plus puasa ayam ulbid Orang tua saya termasuk yang guluh dalam tajwid Mengajar tajwid surat dua saja berminggu-minggu Bagaimana uh, sebaiknya menasihatinya Ya perlu dilihat diajar sampai berminggu-minggu ini Karena memang yang diajar ajar itu tidak belak Jika memang tidak faham-faham Dan tidak diterapkan Atau memang guluh dalam tajwid Tentu beda Jangan kemudian kita paham Dia guluh dalam tajwid Padahal dasar Anak didiknya yang tidak belak Jika tidak lulus-lulus kalau karena sebab anak didiknya yang memang dah belok, tidak mau diperbaiki, tidak mau dikoreksi, tidak dikoreksi masih salah terus, dan ada orang semacam itu, maka ini bukan hulu dalam Tajwid. Akan tapi orang yang hulu uh, dalam Tajwid uh, adalah orang yang uh, berlebihan dalam masalah mungkin misalnya makhluk uh, atau yang lain sehingga terkesan hulu yang terkesan berlebihan, naik itu yang terlarang. Benarkah fitri maknanya makan. Jawabannya benar Maknanya berbuka Idul fitri maknanya hari raya untuk makan-makan Bukan Idul fitri bukan Hari raya untuk makan-makan Namun kembali boleh makan Alias kembali hilang kewajiban puasa Fitri artinya berbuka Dalam artian tidak puasa Jadi, Idul fitri artinya Kembali boleh makan di siang hari Bukan Kemudian Hari raya untuk makan-makan Berarti kalau tidak ada cara makan-makan Kerana malas makan berarti tidak merayakan Idul Fitri Bukan demikian Namun Idul Fitri artinya kembali boleh makan Dan kembali tidak ada kewajiban puasa di siang hari Apa makna zakat fitri? Zakat fitri adalah zakat bisa berbil fitri Zakat fitri di sini idrofah kepada sebat Zakat bisa berbil fitri maknanya Zakat karena sebat fitri karena sebab kewajiban puasa sudah selesai. Oleh karena itu, wajib waktu membayar zakat fitri ini dengan tenggelamnya matahari hari puasa terakhir. Karena itu sudah tidak ada lagi puasa. Dalam dirinci tentang hukum orang yang beramal akhirat untuk dibalas di dunia. Mendapat penjelasan yang panjang yang bisa dilihat di Jami' Ulum Wal Hikam di bab masalah niat atau ringkasannya ada ditempai di Tajul Alam Shoromdatul Ahkam Ringkasannya juga bisa dijumpai di kitab Islam Saro Sarumdoter Akam di sana ada ringkasan tentang penjelasan Ibn Rujab tentang ujian orang beramal untuk akhirat e, beramal akhirat untuk balasan dunia. Apakah orang yang mau ujian dia solat malam supaya dapat nilai bagus itu boleh dapat dikatakan ikhlas? Jawabnya jika maksud pokoknya adalah nilai bagus maka itu tidak ikhlas. Jika maksud pokok adalah niat dunia maka itu tidak ikhlas. Akan tapi maksud pokoknya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dia punya niat tambahan, niat sampingan. Nanti kalau saya bangun malam, maka ada sepotiga malam yang terakhir itu waktu mustajab untuk doa dan nanti saya akan berdoa di situ untuk kelulusan ujian saya. Maka ini boleh. Bolehkah puasa sawal tidak turutan hari ini atau berselang selain besok puasa dan besoknya tidak? Japanya boleh. Seperti yang dikatakan oleh An Nawawi di Sahih Muslim. Bolehkah menggantikan puasa orang tua Mengingat apabila orang tua puasa Penyakitnya akan kambuh Dan membahayakan kesehatan beliau Dan sebelum rumah bahan memang orang tua sudah sakit parah Maka untuk orang sakit Maka dirinci Jika orang sakit ini Orang yang sakit dan tidak kuat puasa Dirinci Jika masih ada harapan untuk sembuh Maka ditunggu Ditunggu sampai sembuh Dan kodok setelah sembuh dan orang tersebut yang sakit tersebut wajib kodok setelah sembuh Dipuasakan oleh anaknya akan tapi Membayar fitiah Apa hukum sholat atau bolehkah sholat Di sebuah masjid yang kita tahu dibangun Dari dana yang bercampur dengan riba Atau dana yang tidak jelas Dari bang riba jawabannya boleh Boleh sholat di masjid Terlebih lagi menurut terdapat bagian ulama yang mengatakan Uang riba boleh untuk bangun masjid Uang haram boleh untuk bangun masjid Sebagaimana fatwasi Abdullah Al-Jibril Rahimahullah Ta'ala Terkadang dalam melaksanakan satu ibadah pada awalnya kita sudah berusaha untuk bisa ikhlas. Namun terkadang di tengah perjalanan muncul semacam bisikan atau was-was ria, karena ada orang yang melihat. Apakah niat ikhlas kita telah gugur? Bagaimanakah memperbaikinya? Jawabnya jika muncul ria di tengah-tengah ibadah, maka ada dua macam. Pertama, bisa ditolak sehingga hilang, maka berarti tidak masalah. Kemudian keterusan sampai selesai solat misalnya, maka di sini ulama berseleksi pendapat, apakah dapat pahala, ya, sebagaimana awal niatnya, ataukah tidak dapat pahala? Dan pendapat yang dira'jikan oleh Ibn Rajab al-Hambali adalah dapat pahala sebagaimana awal niatnya. Oleh karena itu maka uh, ya, maka seharusnya ketika timbul riyak uh, di tengah jalan, maka tidaklah dipupus, tidaklah dihilang, hilangkan dan ditolak. Dan ada sebabkan ulama yang memberikan nasihat ketika kamu solat. Di tengah-tengah sholat kemudian ada yang melihatmu Kemudian kau ada riak Kemudian muncul kemudian perasaan Wah tak baguskan sholat saya Maka uh, setelah lama memberikan nasihat Maka tambahkan Baguskan sholatmu oh, Kemudian saya mau panjangkan sholat karena karena dilihat orang tersebut Maka untuk menghindari riak Maka panjangkan yang lebih panjang lagi Panjangkan yang lebih panjang daripada niatmu Karena bisian riak tadi Wah tak panjangkanlah Baca anabrak Wah Maka ama tambahi anna pa tos an, -ba an nasihat. Bagaimana dengan menulis celaan kepada ulama yang mengatakan tidak ada permasalahan antara Islam dan Yahudi? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam ancaman di atas? Ini tidak termasuk dalam ancaman di atas. Namun uh, ini adalah tahlil, adalah peringatan agar orang tidak uh, ikut-ikutan dan tidak terpengaruh dengan pendapat semacam ini. Makanya tidak termasuk hal yang tercela sebagaimana perkataan Ibnu Asakir akan tetapi Ini adalah termasuk dalam nasihat Memberikan nasihat kepada Umumnya kaum muslimin agar tidak uh, Ikut-ikutan dengan pendapat semacam itu Pendapat yang Yang tidak benar yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Misalkan ulama yang Bermasalah dijadikan acuan, ulamanya yang bermasalah yang boleh jadi Dinilai memiliki kebitahan Atau yang lainnya Maka ilmu dari ulama semacam ini boleh diambil faedahnya oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk membedakan. Semisal Al Ghazali, Abu Hamid Al Ghazali penulis kitab Ihya Ulumuddin. Boleh mengambil faedah dari ilmu Al Ghazali di Ihya Ulumuddin, jadinya boleh bagi orang yang punya kemampuan untuk membedakan hal-hal yang benar di Ihya Ulumuddin dan hal-hal yang berbahaya, yang poten yang ada di Ihya Ulumuddin. Demikian juga tokoh-tokoh uh, yang bermasalah yang lainnya. Sebagaimana Al Kusairi, Al Kusairi tokoh Sufi yang bermasalah. Akan Tetapi e, Untuk orang yang punya kemampuan untuk membedakan Mana perkataan kusairi yang bagus Yang benar Ketika dia membahas ikhlas ataukah perkataan kusairi yang menyimpang Yang di sana nampak hulu sufinya ya, Maka boleh untuk orang yang punya Kemampuan untuk membedakan Adapun orang awam maka hati-hati Maka orang awam maka tidak diperbolehkan Demikian juga Ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang bermasalah yang lainnya maka dibedakan antara orang awam dan ahli ilmi. Untuk orang awam enggak boleh. Enggak boleh baca Ihya Ulumuddin. Orang awam enggak boleh mentalaah haruslah Kusairiyahnya Al-Qusairi. Tetapi untuk orang yang berilmu, orang yang punya kemampuan untuk membedakan, maka boleh. Boleh membacanya, boleh mengutipnya dan boleh menjadikannya sebagai wuju'at. Satu anggapan yang tidak benar yang tersebar di sebagian kalangan, ketika ada tulisan kok wujukannya Ihya Ulumuddin. Ketika ada tulisan kok Kunjungannya tokoh bermasalah maka dianggap penulisnya juga jadi orang bermasalah. Ini, ini anggapan yang tidak benar. Ketika penulisnya adalah seorang ustaz, seorang yang berilmu, uh, yang punya kemampuan untuk membedakan maka tidak masalah dia Menjadikan kunjungannya ialah ulum atau risalah kuseiria atau buku yang lainnya. Bagaimana contoh dulu dalam makot huruf atau berkaitan dengan tajwid? Karena berkaitan dengan masalah perbezaan cara. Ustaz uh, mengajar maupun ketelitian dalam Mahkodul Huruf Dikatakan ini hulu dalam masalah Tejuit ketika Satu masalah yang hukumnya mustahab Dalam Tejuit itu dijadikan Seakan-akan satu hal yang wajib Maka misalnya Mahkodul Huruf Mahkodul Huruf ada Mahkodul Standar, wajib Dan ada yang ideal Kalau orang itu sudah sudah Mahkodul Hurufnya, misalnya khak Itu sudah sampai ke derajat Standar, wajib Yang wajib itu sudah terpenuhnya sudah Jangan dipaksakan itu harus Ideal Padahal sulit Ini makhub khaw yang ideal sekian Dengan bentuk semacam ini Wajibnya cuma sekian itu Kalau pakar tajwid itu nanti Makhub huruf itu masing-masing ada Ada makhut, ada standar wajib Minimal dan ada ideal Nah, kalau bajet Untuk makhub huruf yang wajib Yang ideal Yang itu punya hukumnya mustahab itu dipaksakan untuk menjadi sebuah keharusan Ini ini hulu dalam tejuin Tapi kalau kemudian cuma ini diajarkan Sampai orang itu minimal Makhluk dasarnya Atau standarnya sudah masuk Sudah Kalau kemudian mau diperbaiki Kalau bisa sampai ideal Jika ini memungkinkan, ini masalah Mungkin ini orangnya itu cukup sulit Untuk sampai makhluk ideal Memang no, no, dipaksakan itu harus ideal Maka ini hulu dalam tejuin Apakah pegang jus amah harus wudhu Karena termasuk koan Jika semuanya isinya cuma jus amah Maka itu meskip koan Yang jumlah ulama mengatakan harus berwudu. Bahkan itu ijma? sahabat Tapi kalau itu jus amah terjemah Maka tidak harus berwudhu Salat bakdia membuat kata dua ukaat berjamaah Dan dua ukaat lain munfarid bolehkah Jawabannya eh, Salat bakdia sendiri-sendiri tidak berjamaah Memang ulama mengatakan Salat semua berjamaah hukumnya boleh Namun kadang-kadang tidak Apakah kita tidak berpuasa karena tuntutan pekerjaan, misal mau menjadi pemain sepak bola profesional, karena dapat menurunkan performa kerja, bolehkah dikodok di waktu yang lainnya? Jebannya sepak bola bukan alasan untuk boleh mengkodok puasa. Apakah imam solat taraweh setiap selesai salam, tiap dua ka'at kemudian ingin meneruskan solat taraweh, selanjutnya harus selalu meneruskan sholat jamaah solat taraweh, atau imam cukup meneruskan sholat jamaah pada akan memulai solat taraweh saja? Jebannya tergantung kondisi. Memang kondisinya perlu diluruskan Diingatkan untuk diluruskan Maka diingatkan maka Jika dianggap masih sedang rapi Dan masih tertata Tidak ada masalah Maka seandainya tidak Maka tidak masalah Karena e, Luruskan itu bukan maksudnya Cuma sekedar wikir Sebelum takbir Luruskan Bukan Namun maksudnya adalah Perintah untuk meluruskan Maka ketika memang perlu diluruskan Perlu diingatkan untuk diluruskan Maka diperintahkan Ketika tidak, maka dirasa tidak perlu Maka insyaAllah ketika tidak me Memerintahkannya tidak Termasuk hal yang terlalu Mengapa setiap menyebut nama sahabat kita Mengatakan Radulullah Anhu Padahal Allah telah meridui mereka Supaya Allah memberikan tambahan rida kepada mereka ya. Jika terdapat Seperti mana kaedah yang disampaikan oleh Musa'adi Di Qaidul Hisan Jika ada satu hal uh, Ada sesuatu hal yang orang itu sudah ada di dalamnya, kemudian diperintahkan atau didoakan, maka maknanya, Pak, adalah takmil. Maknanya adalah takmil. Orang Islam sudah dapat hidayah, namun minta ya Allah beri aku hidayah. Maknanya apa? Sempurnakan hidayah. Para sahabat sudah dapat keridaan Allah. Kita doakan semoga Allah ridai. Maksudnya apa? Supaya Allah memberikan tambahan ridha dan kesempurnaan ridha untuk mereka. Dan kenapa kita memilih radhiallahu anhu dan demikian yang ditetapkan oleh para ulama? Ya, dari zaman ke zaman Demikian juga mengapa untuk ulama yang telah wafat Kita doakan Rahimullah Bukan Radulahu Anhu Seperti menyebut nama sahabat Jawabannya dua-duanya boleh Ulama itu boleh didoakan dengan Radulahu Anhu Sebagaimana di uh, Di matan Usul sunnah Imam Ahmad Yang katakan Berkata Imam Ahmad Radulahu Anhu Maka Radulahu Anhu Untuk ulama hukumnya boleh Sebagaimana Rahimullah juga boleh-boleh boleh Ada sebagian orang yang memilih sholat peperawah Di rumah berjamaah bersama istri dan anak Dia beralasan ingin tetap Mendapat pahala semalam suntuk Karena tetap berjamaah Apakah benar? Untuk, untuk pahala kemudian uh, Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai Maka dia dapat, dapat pahala sholat berjamaah Semalam suntuk maka Ini didapatkan oleh orang ini insyaallah Akan tetapi dia meninggalkan sunnah muslimin, Yaitu Sholat peperawah itu dilakukan di masjid ini sunnah muslimin Sejak masa Umar Nul Khattab Ini adalah sunnah khulafah awashidi. Maka dia meninggalkan Amal yang lebih afdal Iaitu mengerjakan uh, Salat awal berjamaah Di masjid bersama umumnya kaum muslimin Karena itulah sunnah kaum muslimin Sebagaimana kata Imam Ahmad ketika ditanya Apakah boleh uh, Saya tunda salat awal saya Di akhir malam di rumah ya, Maka Imam Ahmad mengatakan la Sunnatul muslimin ahabu ilayyah Jangan kamu lakukan Sunnah kaum muslimin dengan salat berjamaah Di perawah di awal malam di masjid Itu yang lebih aku sukai Apakah doa dari Quran harus dibaca Sesuai dengan tajwid? Tidak Kalau so, maksudnya untuk uh, Untuk doa ya asal dah Jelas maknanya tidak harus kemudian uh, Harus ada matlazin Mutasil Kemudian atau yang lainnya Obana <tosil> Bentuk yang panjang Karena ini uh, mat jas munfasil dan dia milih matnya harus panjang lima maka benar ati <laughs> David tunjukkan dan sebagainya. Solat berdiri empat rakaat untuk masing-masing dua rakaat sebelum salam bolehkah berdoa ataukah berdoa tiap sujud dalam solat berbeda bolehkah? Solat berdiri empat rakaat sebaiknya dikerjakan dua rakaat salam dua rakaat salam dan di masing-masing dua rakaat tersebut boleh berdoa ketika sujud dan ketika Tasawwut akhirnya. Daya dua rakaat yang pertama ataupun dua rakaat yang kedua. Mekanusallallahu alaihi wasallam. Muhammadin wa alaihi wasallam. Warudakwa na anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebabnya kalau Muhammadin kashaddallahu illaillah anta astaghfirullahu builai.